أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعده Në gjithë të lëvdha dhe falëndërim, i takon zotit unë, Allahut të bareke vë të ala Vetëm Allahut i bindim i dhe vetëm ati falje dhe ndihëm i kërkojmë Ndërsa përshëndetjet, salavatët, salamat e zotit, të gjithët të të, të buarat të kënjeriju më izgjëdur Muhamedi Aleyhi Salatë vë Selam, bi shokët e ti besnikëm, bi familjën e ti të ndërshme Bi gratët e ti të pastërta dhe të, të gjithë besimtarët e se të ndjekën rrugën e ti me të mira D Dhe dëruar dhe e zër, dhe të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellit Gjelleluhu që në hyrje apo para khutbës e gjumas të ndajmë dhe sa minuta për shfletun nga libri Zotit nga fjalët e pengamberit sallallahu aleyhi sallem në mënirë që tashtojmë fornizimin ton të një hurive në bi Zotin, në bi pengamberit, në bi pengamberit ton sallallahu aleyhi sallem dhe në përgjësit e përgaditemi për takimin me Zotin ton të barekjo vëte ala Kemi nda pas Ramazanit dhe përcaktu që të flasim për gjuzin amme Për surët e fundit të Kur'anit Të cilat trajtohen të kdjetarët si surët e shkurtra Por se ato janë të njeshura dhe të mbushura me domethanja dhe kuptimet të larta Anda i zote jo në gjelë gjelalu hu njerëzve fillimisht Njerëzve të partë të cilat u zbritja atyre Kur'ani Kemi nda pas Ramazanit dhe përcaktu që të flasim për gjuzin amme U folli me këtë surë, u folli me këtë surë të shkurtra për t'i çrënjosur nga ignoranca në të cilën ata ata jetonin. Esatë shumë ta që janë ignorancat e njerëzve, sidomos kur ata zhvillohen brez pas brezit dhe marrin ngjyra, ngjyra të ndryshme. Andaj njeriu ka nevojë për për një ndihmë, hinore, për një ndihmë të Zotit, për një përkraje të Zotit që t'i çrënjosë ignorancat e veta, që t'i largon dalaletët devijimet, lajthitjet humbjet e veta të cilat kanë të bojnë me jetën e njeriut. Andaj nga surët me kije vështë nërish nga këto surët të shkurtra, vështimtari synon që të vendos një bazament, një qender ku dhëtë kthehet në besimin e ti një bazament dhe bësht ku dhëtë të vendos kuptimin e jetës së ti dhe gjithmonë kur lajthit nga pak, rëshqet nga pak, më katon nga pak, e kështu më radhë, gjithmoni këthejet këti boshti, ku e ka vendosë zotë i onë të barek e vëtjala, që limin final të krijimit të njeriut. Andaj, dëtë vazhdoj me lejnë e zotë i Gjellë Gjellë, u në ajetet e surës e neve, ku janë sure, ku janë ajetet të kësaj sureje, me një, me një të nacion shumë të lartë, me një retorik shumë të lartë, e cila ju drejtohët njërzve dhe ua përmirëson perceptimet të, të tëre për jetën e kësa i bote Thëtë Allahu Gjellë Gjellë Luhu pas i përfundoj me përmenjene të mirave dhe begativet të ti të kryimit të ti Tha Allahu Gjellë Gjellë Luhu Inë në johë me lëfasli këne mikate Vërtet dita endarjes është në kohë të caktuar Përmendëm në fundin e legjeratës e javës e kaluar Se kjo ajet Erdh pikrisht Pa as një paralajmrim Pas përmendjes atë mirave Zoti gjelëgjelalu Pra sikur ishte duke i përmend Zoti jonë gjelëvalat mirat Me një herë e këputi Dhe kaloj në një tem tjetër Dhe tha dita e ndarjes Pra dita e gjykimit E ka ko, kohën e vet Dhe kjo këputi e kështu Pa as një gradualitet Pas një shkallëzim argumenton për rëndësin dhe për peshen që ka dita e gjikimit Dhe për peshen e dita së gjikimit argumenton ardhja e qindra mirave ajeteve për ditën e gjikimit në Kur'an Për ditën e gjikimit, për ditën e logaris E cila shpesh herë njerëzve në perceptimet e tyre u doko të largë U doko të largë Andai thallahu 'azhza gjele jallahu innhum yarunahu ba'idan wa nahnu narahu qariban in yarzid e shofin ditën e gjykimit larg sikur si që e sha njeriu vdekën larg e sheh larg dhe pastaj rrieta e meleku të vdekus vdekjes mar shumë njerëz eda ata të cilët e kanë pa po larg ajo i marr Rjetë e ma dhe Zotë i Gjellë Gjellëlu Që përfshin gjdo dit Marë në dikujna Andaj tha Allahu Gjellë Gjellëlu në këtë ajet Inë jo me lë fëslike në mikate Dita endarjes Dita endarjes e gjërave E ka kohën e vetë Ja ka caktu Zotë i onë të bare kjo vëtë e alla Në ajet tjetër në surën taha Allahu Gjellë Gjellëlu e ka përmenë Se ate e ka mëshef E ka mëshef deri në atë dozë të mëshefjes Deri sa ka thonë, thekullet fitë se më avatë Orandu në qijel Pra qijel i toka dhe gjithë shka qka konë nga këjë univers Si kur kërkon kura dy të gjikimit Si kur kërkon dhe e, e, e lypë kura dy të gjikimit Tha Zotë Ion Gjellewala Allahu edin Ila rabbi ke mund të heha Të zotë i jëtë përfundon dhia e ditës e gjikimit Andaj tha Allahu të bare kjo vëtërë në këtë ajet Inë në johë me lë fasli këne mikate Dita kërë dhëtë bëhën fasël gjërat Që dhëmë dhënë fasël? Fasël dhëmë dhëmë dhëmë klas Fasël dhëmë dhëmë dhëmë kërë ndahët një degë për një degës tjetër Fasël do me thanë kur një qeliz merë kahje për të bo mashko dhe një qeliz merë për të bo femër. Për të janë fasël në gjunë arabe. Por çka është për qëllim dita e gjikimit, pësë është qujtë fasël? Nga se, në ditën e gjikimit, gjithë do kush e merë kahjen e vetë. Gjithë do kush e merë drejtimin e vetë. Gjithë do kush vendosët pozicionin e vetë. Pa asë një pikë zulumi dhe pa asë një pikë patrejtësie Gjdo kush në vendin e vetë Andoj dhe Allahu Gjellola Inë në johë me lë fasël Ditën e fasëlit e cila andarje Për nga, nga lojë i vetë Gjdo kush e merë Kondin e vetë Qëti ku e ki vendin qëti Dë vendohë Zotë i o Gjellë Gjellalu -Gjell Kene mikate E ka kohën e vetë Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell Në këta jet në mëson neve se hulumtimi njerëzor, studimi njerëzor, shkenca e njeriu, studimi i njeriu dhe arsimimi i tij e ka një cak, e ka një fund. S'u ne të i kalon ata. Për këtyre, për këtyre ush për shembull, dita e gjykimit, a mund studiojmë na dhe të hulumtojmë na dhe të vëzhgojmë na? Dhe dalme me përfundime, me datat caktume, kur ka me u shkatru kjo botë, s'ka mundë si Kam provuar filozofët ndryshëm, po provojnë sot shkencëtar ndryshëm, po provojnë hullumtuës ndryshëm Por po nëndeshën me dobsi të madhe, por dalme diçka caktuar Andaj Allah u gjellëvarë i ka sfidu kitë njërzimin Inë në jo me lëfaslikene mikate, dite gjikimit e ko, kohën e vetë, kur kush se di Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Andaj njeri ju duhet mundal në aftësit e veta Buhet mundal në aftësit e veta Prej aftësive të ti janë Me undal në disa një huri të cilat s'ka mundësimi ditaj Gatoj din vetëm Zotë Jonë të barek e vëtëjala Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu Inë në johë më lëfasli kene mikate Dita gjikimit është dit e caktuar Të kohës e caktuar Që se din përveç Allahu Gjellë Gjellalu Pas e thë Allahu të barë kjo e te ala Jo me jum fëhëfësuri Fëtëtune e fuagje Dita gjykimit Këtu në këtë ajet Ka ardh Me atë paralajmrimi në njohër Në këtë surë tjera Me fryrien në sur Me fryrien në sur Dhe kemi parmen se fryrien në sur është fryrien një një bri Të cilit nuk jadim formën Po jadim emënin vetëm Ja jepë zoti jo në gjele gjelelu një mele, melekut të ti Që e ka kryu E ka emrin israfil A i melek i frinë surit I frinë për me prishë dunjan Pas ta e frinë për me rinjall Andaj tha Allah u gjelevala këtë ajet Jo me ju në fëkhu fësuri Fëtëtune e fuajja Ditën kër i friët surit Fëtëtune e fuajja Tërna jetë në rabisht ka arë, me një herë, ta mamë të frijet surit, me një herë jo, komplet, grupe-grupe të ndarë, vini para allohu gjele gjeleluhu. Dhe kjo është madhështia asajdite. Madhështia asajdite është se nuk ka dikush që si përgjigjët zoti gjele gjeleluhu. E përndryshen nga kjo bot, kjo bot dikujnë asot, edhe sot, madje fatke cishë edhe njerëzët e cilët thonë se janë musliman I thu ka thonë Zotit dhe ka thonë pengamberi sallallahu a.sallem dhe e përplasë për muri e përplasë për muri fjallën e Zotit Gjellegjellu dhe shkonë jeton si pas tejkave të ti jeton qështi tejkët ati e ndërton familjen qështi tejkët ati e ndërton të rektin qështi tejkët ati dhe pas taj në fund donë mukan me bubekrin dhe omerin dhe otmanin dhe ali unë gjennet dhe kjo është një kontradik të madhe Okay, është një kundërtathënie e madhe se çka mundi si me jetuë me jetën e të shfrenuarve dhe me ndrujet me jetën e devotshmëve. S'ka mundësi këto të zbashkohen. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Veçatë sipas fundit. U trishtua dhe u trambon shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata ra permitesh të çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Inë në këmë të mutune, kemë të aishun Tha kini me ndru jetë, që ishë një të jetuë Së mund është me ndru jetë gjami, nësë s'vjen gjami Së mund është me ndru jetë me agjërim, nësë s'jetu agjëru Së mund është me ndru jetë me namaz, nësë s'jetu falë namaz S'ke mund si me ndru ti realitetin e jetës të ande që ishdo ti Allahu Gjele Gjelelu, neve na të regoj që Ditën e gjykimit, krajt vjen te Zoti. Mir po la tahina manas ka perfunduar koha e pranimit te veprave. Andaj besimtari dit mundoni kthjell dhe i çel nga shit e tij dhe i mëçon por nga por nga llogarit e tij ta din se kjo bot me ket jeshillonin e vet, me ket xhelbrimin e vet, siç ka thonbej gambeli sallallahu alaihi wasallam se kjo bot eshte ambël dhe e jeshilt. E gjelëbor Për nga meri sësem se ka donë kjo botë është e ambol Dikush me ndonë se Kur ka orë për nga meri sëselem Dhe ka thirë në, në lanjën e dunjos Në mos lakminën dunjos Se aj se ka ditë dunjojën Po, dikush me ndonë se aj ta kisht ditë se amë la Jo, për kundrazi Për kundrazi nga një huria e madhe Nga dija e ma dhe për këtë dunja ka thonë lene Lene këtë dunja Një dit për e ditve Për tja u demonstru në mënyr figurative Sahabeve të ti Sa është e lig Këtë dunja Hadithin që e kanë zinë i mën Bukhariu dhe i mën muslimi Nga pengamberi sallallahu alaihi sallem Se pengamberi sallallahu alaihi sallem Një ditë dull në pazar Sa ato i shi njerëzit Dull në pazarin e medinës Dhe atje dikun me një vend të saktuar Kishte qenjë cap i ngordhur Mirë po me veshtë të, të gjimtuar U ndalë për nga mërë i sëllëm dhe tha Eju hennas, oju njërëz u këthin kret ka për nga mërë i sëllëm Në tokë ishte një ngordësir, një cjap i ngordhur Përveç i ngordët edhe vesht i kishtet të gjimtumë Që dijet se kur blenjë njëri Mish apo kavsh për të therë E shikon që tjetë të shëndosh Ajo ishte e gjimtume Atare për nga me disesem Oju njërës Kush pe blenjë që ta Për dirhem të caktum Kush pe blenjë që këtë ngërësir për dirhem të caktum Tha njërzit Ja Rasul Allah Shka në duhet me bleket, kjo në ngërdësirë Dikush për tërë e tha ja rësurë Allah Edhe me madhon falë nuk e duhe E dikush për tërë e tha ja rësurë Allah Mukane gjallë kjo A kjo, kjo është e coft, e ngërdhë Kjo mukane gjallë nuk në duhet se koka e gjimtume Pe nga meri ide, idej shtë i këtë përgjitjet njerëzve Dikush ta, shka në duhet me dhonë dirhemune për këtë ngërdësirë Diku është amukon e gjallëja Rasullullahs na duhet. Diku është më madhën fal shumë duhet, në rregull. Ata do të bëj nga Mëri sallallahu alejhi dhe sellem. Kë dunya juaj, për të cilën ju po luftoni dhe po mundoheni, te Allahu është më i llik dhe më me papesh se sa kjo ngërdhir, kjo ngërdhësi në çytë juve. Dunjaja zoti, e Zotit, kjo botë e jeshil, e ërmël, e dinamike E, shum, e kançme për shumë njërës Tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem Ua hua është dakus sadikin Dhe është më besniku në fjal Tha Të zoti jon Shiga shumë e rëndësi Ti që sheshe nuk ome rëndësi Në edhim se të na dënjoja shumë e madhe Shumë e madhe Peshonë rënd Në i thënë zemrat gjdo sen Në i thënë zemrat vetura Shtëpia, familia Pasuria, mali Ta thënë zemrën Ta, ta liksonë zemrën Por se këto njërëz Si për nga meri sëllem Dhe shokët e ti Kishin imunitet tjetër Atër tha për nga meri sëllem Le dunja Ehua në indë Allahi Tha dunjaja Këtë këtë dunja është ma e poshtër Të Allahu Si sa që kjo të softin Në si të juve Kini ba cëftin Cëftin, ngërdësir, kangora jo Kur kush të qashlonësit Vetëm shikon di kush me e largu ata Tha për nga meri së sellim Ta shkra hasone Dunjaja nuk ka pesht të zotja sa që kjo Sa ka pesht Tha në hadith jetër për nga meri sëllallahu alai sëllim Me pas pas pesht Dunjaja juve Te Allahu Sa krahu i mushkonjës Sa krahu i mizës Krahu ket, Jo këtë miza Këtë miza shumë më madhe Krahu i mitë skonjes I mushkonjes Që tje e mitë ato kështu Tu neqë aty Tu po biset me dika një mitë katra pesë aty Jo katra pesë shumë ja Njana krahu i saj Me pas të dunjaja pesht e zoti Sa krahu i mushkonjes Ma së ka kefirën Shurbet e më Me pas pas pesa që kjo Allahu kur Një mohusit Një kjafirit Një një një cili nuk e ngonë Allahu Dhe nuk e besonë Allahu një lëvala Kurë që ja kësh kërku një pik uj Të jamendon Të jamendon Në shpitane Me pi uj dikush Me komoditet Me rehat lëk E a i do me të luftu tije Të mohon tije A e këziston kjo A e këziston tim e të hindi kush shpi Një rebel, një kriminel Dhe tim jashtru së ofërën për më knaqaj Jo E psele Allah u gjele gjele U kriminelet me pi uj Më shumë se sa besimtarët Më u knaqë më shumë se sa besimtarët Me shfridzun nga kjo dunja Më shumë se sa besimtarët Pe nga meri një në sallallahu a.s. Tran mujdit Së shëndes shporeti Së shëndes gjari Për jemek 3 mujë dit pandalë Që shkët reguha isha radiallahu anha Dhe ajo është pengamberi Zotit Dërsa neve 2 dit 2 dit mësë mu më Ndejë zjemeko Batë kiameti Në doke zesë ska këtu nja kërë farë knatsije Andajallahu gjelle gjellelu Qëna thot neve në Quran Jaume jun fa khufi suri Fa te tëtune e, e fuajja Kërë ti frijet surit Kërëjt kanë më arë njëzë të Zotit Por a i ndërshmi është i cili se pritë mi frisurit. Kër të vene me leku i vdekjes dhe të tregon se e ki radhën ti dhe une, s'ke na qare pashku me ta. Por i ndërshëm dhe i meqëm ashtë a i cili vjen të zoti para se me arqë ashtu i detiruar. Andaj Allah u gjele gjelelu tha, fete tune e fuajgje. Do të vini grupe, grupe, të gjithë e Allah u gjele gjeleluhu. Pas e thë Allahu të barek e vëtjala Vë futi hadis sema u Fekanet e buaba Pas taj Hapët qili Dhe vendosën shumë dyjër Pra të ki qil I cilin ne e shofë me një tërsi Pandarje, pacarje Allahu gjele gjelelu I ka vendosë dyjër Na nuk i shofë në këtë dyjër Allahu të barek e vëtjala I ka vendosë dyjër Të cilat neve sot s'kemi mundësi me i perceptua to si kur që s'kemi mundësimi i perceptua dhe shumë gjërat të kësa i bote shumë gjërat të kësa i bote e dikush për shembul kur dëgjon diçka nga gaj i bi e zmadron dhe e hi borbolizon që shka mundësime qen por sot neve kemi shembu i të ndryshëm si teknologjia e re si kur t'i shfa që i dikuit 150 jetë për para do t'atmeron te si kur teknologjia e re Ti shfaqe i dikujt me këto të shtipullat e pulës Si kur para 150 viteve Ti shfaqe i dikujt që në, në një pulë Qelet dera Jo veç të më një pulë Veç kër afrojësht e dera jo qelet Apo vetëm kër afrojësht e dera jo qelet Kër ju tregon të pengamberi sallallahu a.s. Se banori gjenetit Veç si të afrojësht e shpia jo vetë qelet Ata e besonin E dikujt që filozofon Ndërsa ai kur shkon në një supermarkete të ndryshme, se shet madhë me uçi dera vet, thot pse se këto kanë mrije. Këto kanë mrije. E çka kanë mri këto? Me me menë. E zoti i menës shkonun si. A nuk jo është ajo zemra e ngurtë e cila i vendos gjithmonë dilema dhe i vendos gjërat relative të Zotit e kur e ban dikush dhe e prek me dorë, ah, këto kanë mrije, shumë të mëshëm janë këta. Këta janë shumë dhe me që në të ditë të studiojnë, e kështë të meradë, anë do kjo është likësie zemrës. Për nga meri jonë, sallem, në ka të regu shumë gjërat gajbit, për e së tëre kjo e Kur'anit këto, hapën dyrë të qëllit, ku janë dyrë të qëllit, në nuk i shofëna. Anë do i për nga meri, në natën e Israës dhe Mirajit, hypin qëllë dhe tha, Gjibrili kërkoj leje, Nga kujdestare të qilit të par Me në dhanë leje për me hyje Ku jena të kujdestare? Ti nuk i shef Ti nuk i shef A i shofmi na me leket e shijut A i shofmi me leku në djelit A i shofmi me leku në hanës A i shofmi me leku në farës e tokës A i shofmi me leku në atyre qka bartin prej sht grave shtatëzare Të gjitha këto alohë me me leki vendos A i shefti? Jo Për Allahu i menajon këtë të gjërat të gjitha Adhe dhe Allahu gjellu ala Vë futi hati sema u Fëkanet e buabe Dhe hapën dyjërt e qillit Hapë qillit për plot Për plot dyjër Pasa edhe Allahu gjellu ala Vë sujjirat i lgjibalu Fëkanet sarabe Kodrat Të cilat neve i shofë mi shtylla E që kjo ajet Tani për po na i tregon në një Sken tjetër Në fillin të surës, që ka tha Zotë Ion Gjellewala? U e lgjibale e utede. Kodrat i kemi bë shtyla të stabilitetit të tokës. Tani, kërët prishet kjë rëndi tokës, që ka ndodhë? U e suj i rati lgjibale. Suj i ratë, do me thanë vendosje e kodrave në qarkullim. Suj i rati lgjibale, do me thanë me i vendosë rotul kodrave kto koda të cilat e mban stabilitetin e tokës, Allah i vendos në në lëvizje. Kur të shohin njerëzit këto çrregullime, bindën se kjo dhunja do të morë fund. Andaj Allahu në surre të tjera, në surr el-Qiyama kur Allahu i zelola por shkruan me, me fjalë të tjera, prishën e rendit të kësaj bote. Ata thënë wa yaqulu al-insanu ala thot njeriu, ayna al-mafar? Ku është vendi për me hik Këllala vëzër Tha Allahu Gjellala ja Ska ku me hik Ska ku me hik Njeri ju Gjdo logarit që ka e ban Cilën dush logarit që ka të boje Ska mund qimi hik me Zotë i Gjelle Gjellalu Ka dush silo Ka dush mështilo Qish dush pasuroju, qish dush fortifikoju Qish dush mobilizoju Allahu Gjellala ka me të ardhë Ka me të ardhë me melekët e ti Andaj Zotë ju në Gjelluala e përmendi këtë ike në Kurant njëri ju dhe tha Walau kundën fi burugjim mu shëjjede edhe mu kanë ju në kalaja Shpela, gurt fort, mu shëjjede, në gjithë të njëri me tjetërin fort Muret fuqishme, ju vjen Zotë i Gjellë Gjellalu ati Andaj njëri ju duhet me ditë Se përgaditja për para Allahu të bare kjo hotelo shumë e madhe Tha Allahu gjelluala Vësuj jirat i lgjibel Thëkenet sërabe Kodrat i vendosna në lëvizje Dhe ato doken si kur mirajji Që do me than miraj? Sërabe do me than Kur të thyhen Rezet e djelit në hapsir Kryoj një mundësi Si kur ujë Një fpamje si kur uj, kur jenë rrug të largët, kur përplasën rezët njëra me tjetërën, atëhere, qëka ndodhë, ti do këtë se ka uj. Fe i dhe gje e hu, lemje gjitë qejë e, kur të vjene të ajë uj, ti do këtë 500 metra për para se ka uj, duke drejtu makinen, kur të vish ati s'ka, do këtë ma lërgë, fe u e gjedë Allahë, Ta baw ujele ku dve na tyx jen kurjo e jein Allah e jein Allah ujele jelelul ande Allahu te barike we taala koda do ti bojna sikur çka sikur mirazhi njerzi do këta, të hutohon çish me shpjegou këta çish burthet kjo pastaj Allahu te barike we taala in jahannama kanat mirsada njerzi duke diskutuar çka ashtu ndo Allahu gjellëval e tha Inë në gjehenneme kenët mirësadhe është të prita të dikush Dhe ajo është gjehennemi Inë në gjehenneme kenët mirësadhe Gjehennemi e kemi përmejnë që ka dhe valon gjehennem Gjehennem e kemi përmejnë të emrat e gjehennemit Gjehennem do me than imrolur. imrolur Ta një kur jemi këtu të gjehennemi Neve e shomi në stinën e verës E shomi në stinën e verës këtë nëzëcit madhe Por shpeshar harrojmë Harrojmë Dëbojmë krasime Se zotë i unë gjele gjelelu Pse e ka vendosë Ka që larkë dillin Shiko Allah në kudretin e ti Ka mujtë këtë nëzëcit që ka na duhet neve Me e ba një dill dvogëll Dhe me vendosë Pak ma nga të neve Apo e ka që shumë lartë dhe neve pak kur në e shtonë dozën e nëzëcijës në minjë herë e bojnë në diskutimin shumë zhegë ndërsa mos haro, këj zhegë është nga një djel i cili është vendosë për të mirë mos haro, këj djel që ka të të nëzëj e ty tashë e që ka një herë të banë zhegë është vendosë për begati tashë rolin e komet bo mirë nga se pjekën në gjëratë Vendosën fryta drishë për begadin tonë dhe ti fiton trupi jot nga kinxecia e madhe. Fiton shumë. Ëmir, nëse dielli dimë nxehtësi këtu, kur është ona bë mirë. Çka na ban kur ti vendoset roli me na me na djeg? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ditën e xhikimit, dielli dhe hëna ku të mbështellën prej Zotit vendosën xhenem. Ka një gjenemi është zjarë i veçanë Në ta vendosë djeli dhe hana Atjes kanë me të bo mirë Atje për ketë që janë vendosë Për zjarë Nëse tu në bo mirë Po në djegë Para me ndokë nëse në caktojt me në djegë A e kuptore kërë asimin Pra ajta ka shlutash për të me të bo mirë Ti thu mirë, mirë a manzatë Po kur të ashloje për me djegë Sa djegaj? Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an Inë në gjehenne me kanët mirësade Gjehenemi dhe më pritje Më pritje Në surën Furkan E ka përmen gjehenemin më një citsi tjetër Këtu e ka përmen të prit Para me ndoni Najla të prit Se s'këra më të akum e ta Aja të prit më të akum e neve Në surën Furkan ka tha Allahu Gjellë Gjellalu Të kedu të me jezu Minë el ghajëv Gati do me pëlëcit për i natit t'i ka për njërzit Do me pëlëcit gjenemi për i natit Këto nuk janë legenda dhe mite Këto janë kuran i Zotit dhe fjal e Zotit gjele-gjelelu E cila duhet mu mor nga të zemrës Dhe duhet mu mor me sërizitetin më të larë që ka egziston Këte janë fjal Zotit e vare kjo e të jala A doj duhet mësojmi që ti marë një fjalit e Zotit me shumë sërizitet Ma serioze sa fjalët e babustan e prindit tan. Kjo është fatkeqësi, vallajo është fatkeqësi në përshkrimin e sahabëve të pejgamberit sa vallaj sallallahu alaihi wasallam. Kur e shlexu Kur'ani, kanthan sahabët, kanthan tabiinat për sahabët, kur u lejojë që Kur'ani kishte mundësi me u ndal zogu dhe plumbi mbi kokat e tyre. Prej për ulsiçka e kishin sahabët ndërgjimin e Kur'anit. Ndërsa na Walloi dhe kjo fatkeci Kjo kredi nga përpshim Walloi të na ko më shumë qëtësi Kër fle fëmija se kër në godë kurani Në fëmija me shtinë gjumë Në erda e moda keqpijën Shuj Shuj sa të flet A mu ledzu kurani Hajve se kurani Walloi fjala Zoti Gjelle Gjellalu neve nga karan Në pozitat ollta Dhe pas taj neve diskutojmë Pse na neve nga ka, ka plu fatkecijt E ndodhite këqia, a është ba gjume i jonë, kur flet di kush, kur flet baba, apo nana, apo fëmija, ma lardë për qëtësi, se sa kur dhe gjoth jala zodi gjelë gjelalu, andaj tha Allahu të barë i kjo e tjala, wa i dha kuri al-Quranu fështë mi ule, la allekum të rhamun, kur të le dhotë Kurani, hështëni dhe shuni, ndoshta ju kap Rahmeti. Rah, çish domet kap Rahmeti, çish domet kap mirësia e Zotit Xhelel Xhelal u ndersa Kur'ani nuk e respektojna. Nuk e dëgjojna me vëmendje. Shumë gjëra tjera dëgjojna me vëmendje. Kur bvojm tregti me dikant, e ngojna mirë çka po na thot, ai çka po na e shet. Kur dojna me nxjerrna nisën, por le bordin ton, e ngojna mirë çka po na thot. Dhe kur e dëgjojna fjalën e Zotit Xhelel Xhelal, ani be inshallah këyt atje, e pastaj domë dal atje. Me privilegjë, me respekt Shka mundësi Shka mundësi nuk mundëm i bo që vetës Andaj dhe Allahu gjele gjelelu Inë në gjehenne me Kanët mirësade Gjehenemi është duke prit Kanë është të prit Atatë të cilët e meritojnë me hynja ti Allahu në rrën nga gjehenemi Pas e dhe Allahu gjele gjelelu Littahinë me ebe Aj është vend strehë Për ta ghinët Ta ghinët që do me dhanë Tu gjenë do me dhanë të prim Pra zoti nuk e fu në gjenem Dika në vetëse e ka të pruë Andaj tha në surën e parë Shka e ka zbit në Kur'an Surën alëk Ikra bismi rabbi ke ledhi khalëk E ka zbit një ajet Ajeti pari cili thot Insani e të prën Insani e të prën Ska me hi dikush në gjenem Vetë se e ka të prua Vetë se e ka të prua Ska mund qi Allahu Gjellala me shtini njëri Cili se ka të pru në gjenem Andoj dhe në këtë ajet Littaghinë me ebe Në ajet tjetë në surën uh, El A'la E ka përmejnë Allahu Gjellalu Që në gjenem Hin vetëm aji cili është mëj miruari O jetë e gjen nebu Hëll ashka Ai cili shmanget këtë Kur'anit është asha, njeri më i miruar. Pas mundë njëri me mend, smundur njëri me, me me zemër shnohsh, me, me i cili e kupton fjalimin, e kupton retorikën e lexërimit kur ti flitet, e kupton madhështinë e Zotit, madhështinë e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam, madhështinë e ditës së gjykimit. Nuk ka mundësi që njëri me alleleu vetes me injhenam. Andaj thallahu جللہ للطاغين Ata që ka e kanë tëpruhe, e kanë gjenimin me ebe Dërsa djetarët në këtë ajet, kanë zonë kjo ajet, është interesant që që ka përshkrujt Hirjen e të tëpruarve në gjenem Me ebe do me zonë kur ti këthe e shpipune i loth e shkonë të shpia murahatu me ebe. me ebe do me zonë kur ti ki moru të tim gjatë Hec, larg, larg Dhe në fund këdhe është e shpia Thu prit të marë frim që të të qëtësona pak E Allah u gjelona tha që ka tha Tha Ata që e kanë të prue Ata ku qkojnë ditë në gjikimit Ka menu që atëna e cëta shraja tona Abo Qështë në e përmendi Allah u gjelona në surën kef Kujti kujtojë të kemi morë këtë sken Në surën kef Allah në ka të regu një biset Mes një besimtarit dhe jo besimtarit Dhe ajo besimtari ka thonë këti besimtarit O le irrudit tu ila rabbi Le e gjiden në kajram mun këlebe Sit këthena të zoti Sit këthena Kjo nuk e sigur Po sit këthena Si pas atina Une ka me gjetë edhe ma mirë Argument Ka thonë ajqem ka thonë këtu mjep edhe atje duke qenë kriminel dhe zulum qarë dhe jo i dëgjushëm dhe i Zotit Gjellivara këta e ka thonë këni pa shumë njërës e jetën jetën qështi tekët jetën jetën pa kurfar parimi kur anorë, pa kurfar dëgjimin dhe i pengamberi sallallahu alesallem qështi tekët ati dhe në fundë thotë edhe une e gjejtë e Zotit mirën e thotë për fjallë nuk qënë peshë realitetit qënë peshë që ka thajë, thone ka me gjejtë ma mirë Shiqul Kur'an is ka thot lit taghina ma'aba. Ma'aba do të thon strehë. Ma'aba do të thon kur ti kthehesh diku me pushuar nga lodhja e madhe. E Allahu xhelel xhelal u po thot, edhe ata që kanë me hinjen e mjan lodh këtë dhunjo. Vallahi janë lodh shumë. Jan lodh shumë. Por çka kanë, se kanë gjetur rrugën e drejtë, edhe ai cili ban xuna e lodh. Madi ajë cili ban gjuna e lodhët ma shumë Se sa ajë cili ban gjuna e Ajë cili ban gjuna e lodhët ma shumë Ka stresë matë madhë Ndeshet me universin e Zoti Gjeli Gjelalu E me ebe që ka të më thamë Pra Zoti Jon Gjelalu për thot Ata Vend se nga kjo dunja E cila i ka lodhë Me gjithë strehë atje Me pushu e Ata në vend të pushimit për, ai, U dashë bukon në vend të pushimit por nuk ka xhenemë vend pushim. Andaj sa Hasan al-Basriu, një nga predietarëve të cilët ka jetuar me sahabët e pejgamberisallahu alejhi dhe sellem, tha, "Muko në xhenemë me dozën e ziarrit të ujëve të kësaj bote, xhenemëlit kishin flet atë." Për ajo shumë më raskapet Shumë më me dos të lartë në të cijës Andaj më konë gjenimi me këtë dos Sa i dunjoje kishin fletë banor të gjenimit Pa leo shumë më jashmër Shumë më agresiv Allah u nalun nga zgjari gjenimit Pas e dhe Allah u të barë kjo e të ala Lebi thine fiha Ahkabe Ati dhe të qëndrojnë Ahkabe Periudat të gjata Sa janë të periudat të gjata Në të të shumë në, në javën E arshme, në e lusëmë zotin të në të barek e o të ala, që zotin johën gjellë gjellë dhe da mundëson, që me e kuptu fjallën e zotin të barek e o të ala. Me e madhru fjallën Allahu gjellë gjellë luhu. Me e mbush zemrën tonë, me bingë ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala mëzët bandit qka Zotit nga mjetët të kësaj bote në nivel të Zotit tonë të barek e wa ta'ala e lusbjallahu në Gjelle Jelalu që Zotit jonë të barek e wa ta'ala në mundëson me ba veprat mira dhe me u shmang veprave të liga e kulu kauli hadha wa astaghfirullah alihi wa lakum fastaghfiruhu inna hu hu al gafur rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin